Och välkomna till podden Det svenska vemodet Exakt så Ja, äh, äh, jag heter Henrik Och Jag heter Johanna Just det, hej Johanna Hej Henrik Hur, hur uh, mår du? Uh, ja, mår Helt okej okay. Va, Vad har hänt sen sist? Uh, det var ju några veckor sedan sen ja. sist. sist uh, Vad som har hänt sen... Det är ju den här uh... otroligt coola poddgruppen Podio Labs som nu håller på med sin andra produktion här. Heter vi Pod Your Labs? Nej, Pod Your Labs. Alltså, webbadressen är ju den. Det var ju där även förra, du vet. Publicerades ju också det här. Jag känner inte igen det här överhuvudtaget. Inte. Alltså, vad, vad är då domän? Vänta, adressen? är vi publicerade? Har vi en domän? Ja. Eh, är vi en ja, grupp? kan Skulle vi inte dig? vi behöva gå igenom det här först? Nu ska vi fundera här. Det svenska vemodet, vad är det för podd egentligen, Johanna? Det svenska vemodet, jag, jag tycker det är ett fint namn överhuvudtaget. Det, det är ett otroligt det bra namn. Det här melankoliska vi just nu upplever, vi ska inte Var le kommer det ifrån överhuvudtaget... egentligen? Hur har du kommit på något så innovativt och uh, experimentellt och bra? Jag, jag lyssnade på Idol. Nej, du såg på Idol. <laughs> jag såg på Idol i tillnytteprogram. Oh, herregud, <laughs> hur kunde du? Det var någonting du hade på din dator ja, Men nu blev vi kopplingen till Att vi tänkte prata om Språk ja. och, eh, Kommer vi att göra det i varje avsnitt Av den här podden det för hundra år framåt Gärna kanske tänkte jag säga ja. Men eh, kopplingen till språk var väl inte Att vi skulle utföra det här på typ Spanska utan det var väl att vi skulle prata Om mm. det svenska språket och, Ja framförallt det ja, och sen Kanske sen så... lite på något annat språk det behöver ju egentligen inte vara är inte så bra på något annat språk. Svenska språket i sig, utan det kanske är snarare är alltså, språk överlag hur man uttrycker sig, så går det säkert överförat till ett annat språk. Om någon skulle vilja översätta vår podd till engelska så Det finns det agenter saker. som lyssnar nu som är jätteintresserade av det. Mm. Absolut. Så det får vi förbereda för. Men hade du, vad, vad, hade du tänkt prata om någonting speciellt idag? Jag oh, har mycket på min lyra. Väl... eller vad heter det? På min lyra stränga på min lyra heter det. Mycket på lager. Mycket kan man på säga. På lager och många strängar på <laughs> så min du, lyra. Har du mycket på lager? <laughs> vad sa du? Mycket på lager. Nej, det är så. Det lät som något här. <laughs> nej. Nej, nej. nej. Jag nej det, det är faktiskt inte. Um, det är en språkpodveteran så att du kan inte hålla på att säga så här: Jag har mycket på min lyra om det inte är en ett idiom som faktiskt finns. Mm, för nu finns det väl ändå så här teorier kring det där. Att säga folk saker så måste det ändå betyda att de finns. Jo. Det är lite som att folk som reagerar så kan du inte säga för det står inte i svenska akademiskt Det är jävligt många ord som inte står där. Så mm. att, uh... Det finns många som också tycker precis tvärtom, vet jag. Som säger att... Att uh, alla de här som tycker att man får säga som man vill är ganska är lite ultraliberala mesar som inte... Borde få finnas kanske. Oj. Eller I alla fall, eh, inte. I alla fall ja, om man alltså, fuskar till sig sin professur. De har det ja. eh, Om jag ska uttrycka min åsikt. Så tycker jag ändå att. Man får säga som man vill. Om vi nu just nu pratar vi inte yttrandefrihet utan nu pratar vi just det sätt man uttrycker sig mm. men där måste var man vara beredd på att det finns ju risk att folk inte fattar vad 17 du säger så att det, vill det. du bli förstådd så kanske du ska uttrycka det ändå på ett annat sätt ja, det finns ja. ju också en risk att man retar upp folk med att uttrycka sig konstigt ja, som här med många strängar på lager eller vad du Mm. Mm. Fast skulle du känna skuna. att du blir upprättad av att jag sa så? Eller jag? Nej, nej. nej. jag är nej, jag ju en av de här ultraliberala Mäsarna ja, ja. Folk får ju säga vad de vill nästan jag tänker de får att de, är, det, det, jag säger, okay. det är väl bara utveckling ändå att, uh, Ja, i uff. vissa fall Fast jag har också hört uh, invändningar I de fall där den här Utvecklingen har lett till att Man, inte, att man har blivit försämrad Till exempel nyanserna i språket uh, ni har inget jättebra exempel på det. Vad är det men... för nyanser man pajar? Ja, men till exempel om man säger... Om man inte, ja, ett jättedåligt exempel är det här med var och vart, till exempel. Mm. För du tycker ju någonting och sådär. Fast det, det är väl ett jättedåligt exempel ändå. Det är ganska dåligt exempel. Men det finns men, andra äh, bättre exempel. Det är klart jag att jag på. kan bli... Ja, men särskilt i skriften när folk som inte kan skilja på dig och dem. Herregud, mm. lägg av människor. Ni kan ju inte börja alltså, med, med att de dem är så roliga. Alltså du, jag menar, du, sluta. Jag har ett bra tips uh, till mm. alla där ute som har problem med det här. Mm. De vet ju förmodligen inte att de har problem med det. Men i alla fall. Det är det som är de får det. använda mm. dem istället, tycker jag. Hela tiden. Även i tycker ja, jag Ja, det tycker jag. Det är väl mycket bättre att de gör det och så blir det rätt hela tiden- än att de använder dem hela tiden till exempel och gör fel. Men vad säger gången? om någon ändå skriver en alltså, riktigt seriös rapport? Ska de använda dem rätt över ändå? Men år? är det bättre? Ja, det måste vara bättre än att de gör en seriös rapport- men gör fel på det och dem hela tiden. Nej, jag tycker man sparkar alla som börjar eller som använder det och dem fel. Jag Oj. tycker det. vi börjar där. Jaha. Ja. Jag tar ja. tillbaka att man får säga som man vill lägga med det där. Ja. Ja. Nej, det blir vilken vänning. Ja. ja. Jag har mina käpphästar uppenbarligen. Och det här var en av dem. Det var en äh, av dem. En av dem. <skratt> <skratt> och du är en sån som, är, som säger det och dem även i, i tal, alltså. Eh, är en Det är inte faktiskt. Nej. Det blir ganska mycket dem. <skratt> jag tänkte Så. Att vi, vi skulle Men, kanske äm... kunna tipsa publiken där ute. Hur gör man? Hur vet man när det ska vara det och dem? Mm. Jag vet ju folk som klarar av det alldeles utmärkt på engelska, men klarar Jaha. inte av det på svenska. Och då brukar jag väl ändå säga hur det gör på engelska då. Mm. They och them, hur säger mm. du där? Och då kan det de förklara alldeles utmärkt ja, så. Just ja. men eh, jag har ett bättre tips. Eller, det, vet jag. det var ett jättebra ja. tips alltså, det var inte mm. det. men jag har ett annat tips. Okay. Och det är ju det här. Vad är som låter? Med en bil. okej. Okay. Jo, jag, jag tänker så här. De flesta brukar ju ändå. Det finns ju för sig av arter som inte lyckas med det här heller. Men de flesta lyckas ju ändå med han och honom. Mm. Betydligt bättre. Mm. Därmed med jag slog han och sådär. det finns ju för sig de som säger det också. Men då är det ju så här att är det, kan man säga honom. Eller henne då. Såklart, Herregud. så då är det, då, ska man, då, då, kan, då är det dem. Eh, är det han eller hon, då är det liksom det. Mm. Mm. Det är väl ett bra för tips? Ja. det finns ja. också. Det, det fick jag lära mig också, i Men uppenbarligen fastnar inte hos vissa personer. Nej, Okej, okay. för det här med jag slog honom, då blir det jag slog dem och sådär. Ja, eller, men, det är Men, men däremot det slogs, då blir det han slogs och inte honom slogs. För det är ju ganska vanligt att folk... Det är så att jag tycker att det här är superenkelt grammatik. Så du, behöver inte, du behöver inte tänka sådär. Nej, men precis. Men en del behöver ju det. Ja, visst. Uppenbarligen. Ja! Ja, det är sorgligt. Herregud. Eh, men hur, sorg är det? Det, hur är det med men, det här fallet då? Men, ja, nu måste du lyssna. Ja. Eh, om jag säger att den här telefonen är till alla de som tycker om ja. nya iPhones. Eh, det, är ju, det är ju ganska klurigt. <laughs> ja. då, då, är det ju, då, då, då drar jag ju genast nytta av just den här um. han, honom, eller hon, henne. Mm. Analogin. Och då blir det ju i det här fallet då. D blir det ju. Mm. Det, alltså den här telefonen är till hanson. Man säger ju inte till honom som. Oftast inte. Nej, nej. men det är ju det, hade jag, det, där hade jag rätt svårt med mm. länge och fundera på hur jag skulle jag. vände. inte det var problematiskt. Och, det är ju och jag har säkert gjort fel där också. Men det, det där, där börjar lyckras upp har du lite där heller. också. Eh, det är väl det där att man faktiskt ger rätt lite för bägge delarna där ibland. Gör man? Ja. Vilka då gör det? Vad jag har hört språkforskare säger. Ja, och du själv när du eh, bockar av i tidningen. Och du kommer någon... inte på något bra exempel. Men det finns exempel där det faktiskt skulle funka med dem där. Vilket är lite, eh, ja. Exemplifiera, tack. Ja, det är där jag inte kommer fram till. Nej, hej. Ja, hej. Du har en, du hade en lista med dig hit idag. Hade du en lista med mig hit? Oj, nej. Vänta. Jag tycker att det går. Vänta. Nu ska vi se. Nu har jag fått fram en lista här. Du har fått fram en lista, spännande. Ja. Vill du att jag ska börja och pricka av den här listan? Ja, vi bockar, vi bockar av den en och en liksom. Eh, jo, jag börjar med att skriva överst felaktig användning av skiljetecken. Usch. Det låter ju... <laughs> nu måste jag gå och kräkas. <laughs> Över att jag ens upp ett ja, ämne? Ja, att jag att... dig. <laughs> eh, men vi kan väl ta några exempel som typ det och dem. Men det blir inga skiljetecken. Nej, men i lite i den kategorin. Så är just, vad jag menar, det, och det är ju det med ett praktiskt exempel på eh, grammatik som stör mig. Simpel grammatik som ja. ändå inte alla lyckas med. Kan vi prata om folk som använder semikolon när det ska vara kolon? Ja, fast det borde vara vanligare med folk som använder kolon. Det kanske borde vara bättre med semikolon. Absolut, jag tycker inte det är ett vanligt problem faktiskt jag men ser inte ofta, däremot så ser jag folk som använder semikolon när ja. de menar ett kolon det ser jag betydligt oftare för, det ser de inte för att att... jag tänker att folk vet inte riktigt vad de ska ha semikolon till, de använder inte det uh... så ofta överhuvudtaget Har jag fått nej, en känsla om... förutom när de tror att det är något typ som ett kolon ja men det är typ som ett kolon, ibland det är fall. ju verkligen inte typ som ett kolon, försök <laughs> inte vad är ditt problem gärna? Det är just det där. Använd ett kolon och skärp det. Det ska sällan vara semikolon. Och kan jo, du uppenbarligen jo. inte behärska semikolon? Lägg av det lite som man säger. Använd mm. dem istället och rätt över, för du kan uppenbarligen inte behärska ja, semikolon. Jag, jag kan berätta ett um. exempel. Jag själv använder semikolon. Mm. Det är ju när jag vill ja, men gränsa av en mening ibland. det Komma känns lite för löst. Mm. Och punkt är lite för hårt. Då kör jag med semikolon. Mm. Och det hade ju aldrig funkat med kolon Och det tror jag fan inte mm. folk använder kolon där. Det beror lite på vad som kommer efter Det där semikolonet också För det är inte vad som, som, som kan komma efter Utan jo, det måste ju vara men som att det är, är det ju en alltid. mening Som kommer jo. där alltså att ja. just det där När det blir för hårt med punkt Så ska det ändå låta som att det är en mening som börjar om så. Mm Kanske, fast det är väl också... Sen finns det ju specifika regler för uppräkningar, till exempel. Till exempel, och den är ju svårare. Är ja. svårare. Så, så bärskar man inte jag... den så låter det bli den, faktiskt. Alltså då... Jag kan inte säga att jag bärskar den till fullo heller. Så. Jag, jag tycker att bärskar man inte den, då kan mm. man lika gärna gå... Det där med Bita semikolo ja, det är så enkelt Jag tycker helst inte Eller lite så här är det en liten grej Skriver jag längre texter ska man gärna få in Lite semikolo som är mm. bara lite show off så. Men ja, precis. helst Håll jag borta från det Och ett tilde Och en <laughs> gravaxang ja, Tilde måste vara ändå ganska vanligt I svenska är det ju ja, Inte vanligt Det om man säger man gärna men mm, det är där var det inte såfta så, ofta. Ni är så nej men eh, överlag tycker jag att det är ett problem när folk eh, sällan fattar att det är dags för ny mening utan gärna bara kör vidare som om inget hade hänt eh, lära er sätta punkt och ny mening för 17 kom igen eh, så svårt är det inte nej det är inte så svårt allting ska inte vara i samma mening det är något snett som har hänt men eh, ja men det är väl ändå, vi pratar väl ändå om väldigt få personer som aldrig sätter punkt. Oj, oj, oj. Jag har sett väldigt många så här... Det beror ju på, på vi lite vad det för typ... På... Eller... <laughs> det beror ju lite på vad det är för kommunikation. Alltså. Inte ens på Flashbacks forum där jag hänger. Så jag... Det är ju särskilt ovanligt i alla fall. Är det inte. Det förekommer... Jag fått så många mejl där det liksom bara fortsätter i en enda lång mening. Så. Ja. Och idag? Mm. Och det är ändå folk som typ kan vara lärare liksom och sånt där, det är sorgligt. Fast inte i svenska kanske då? Eh, säkert, jag Nej. vet inte. Det är ju bedrövligt. Inte. Kom igen, eller också sett rum ut i komma och tror att det räknas. Det räknas inte med ett komma, kom igen. Men minst är det två en måste det vara, annars räknas det inte. Minst två, då? Kommatecken. I vad då? I meningar. Eller bli blir det där? Nej, men du sa ju så här. De och tror, de tror att det räknas, men det gör det inte. Det måste vara minst två kommatecken för att det ska räknas. Jag förstår inte alls vad du menar. nu. Nej. Ska vi fortsätta på listan? Det kan vi göra. Jag, jag vill hoppa lite. Alltså. Vi borde inte ta den upp och en. Vänta, Vad rad... ska du ändra i listan? Ja, för av två minns jag Aha. inte riktigt vad jag Nej, menade. Okay. Med. Men vi kan... jag tänkte att vi skulle hoppa till hiphop. Det undrar jag vad du menar med. Ja. Då har jag en, en fråga till dig här. Hur stavar du till hiphop? H-I-P-H-O-P mm. Mm. Och då kommer nästa fråga. Mm. Hur stavar du till hiphop? Hoppare. Ja, hiphopare. Mm. Mm. Ja, men precis. Mm. Eller va? Gör du? Jävla mongoban. Hur menar du nu? Äh. Hur skulle jag stava till det? Ja men, ja, men vänta. Vad sa du? Hiphopare. Ja, men H-I-P-A-H-O-P-A-R-E. Så, hiphopare alltså. Menar du att det ska vara något annat? Du ska trycka in två P här. Är det så? Ja, Ja, det är du <laughs> <laughs> Alltså, du kan vara mångobarn. Det är ju helt sinnessjukt att du ska... Alltså, jag trodde att vi skulle ha en podd där vi sitter och håller med varann. Vi ska ha konsensus, tyckte du, alltså. Ja, hur tänker du då? Se, du ser väl vad du står i Varför listan för den här jag... på <laughs> hur ser det där ut? <laughs> Du tyckte in tre <laughs> Ja, det var det. Det var väl att ta i. <laughs> ja, Två tycker jag absolut min Varför tycker du upp ett extra P när du ska skriva om den här typen av människor i flertal? Mm, men säg så här då. Hur stavar du till popcorn? P-O-P-C-O-R-N. Ja, hur stavar du till shopp? Shopp? Shop. Ja, som en affär. Fast shopp, shopp, shopp. <laughs> S-H-O-P, det kollar min ja. stavning om jag kan boxavera just nu. Ja. Bra, Jonna. S som i Sven. Då går vi vidare <laughs> med nästa punkt. Nej, då undrar jag, hur slår du till shoppa? Eller shopping till exempel? Eh, där stoppar jag nog in ett extra P faktiskt. Så där hoppar du in ett extra P plötsligt? Jag tror att det är lite skillnad till hur man har tagit till sig det här låneordet också. Att shoppa är nog mer integrerat i svenskan än Hoppare. Just, ja, men det är ju alltså, ändå inte intrigerat med två P där som, säg, klubbe till exempel är, har ju blivit, och sådär. Det finns ju fler också, men klubbe är ett lånord som stavas K-L-U-B-B. -B. Om man nu inte går på en cool klubb för att c l -U -B. Ja. <laughs> ja, men det är bara du som gör det. Jag Aha. är kvar på de andra töntigare klubbarna. Eh, men, se, uh, okay. Det finns ju annat också, uh. men alltså just shopp har ju i alla fall uh. inte blivit med än ett P. Men blir inte väldigt... Och popcorn är också ett P. Jag tänker lite det här, tänk, men... Det, det men, jag ville säga om popcorn var att du säger du skriver ju säkert poppa popcorn med två P i poppa. Eh, och popcorn poppare skulle du säkert skriva med två P poppare. Det skulle jag göra. Problemet hip, med hipphoppare borde du skriva med två P också. Då. Problemet med det där att det är det är att det blir den här lite tunt stämpel, som att en person över 70 ska liksom beskriva hiphop och tycker att det handlar väldigt mycket om hopp och stoppar in alltså, så att det blir mm. Extra, extra svensk stavning på det hela. Jag tycker tvärtom. Eh, du vill, men vill du ha ett extra p på hip också? Då, eller hur ska tänka det? Nej, nej det vill jag inte alls Men du vet att jag, det, det, jag tycker det andra är väl mer som att någon över 70 försöker skaffa sig street cred bland kidsen med att stava sådär coolt. Jag ska säga. Som en amerikan som aldrig har lärt sig svenska skulle stava hiphoppare. Det skulle blir bara vi, Ska vi slå det här, vad som är vanligast? Alltså så grejen är den att eh, det är väldigt sorglig läsning, så det skulle vi inte göra. <laughs> Men jag har ju, eh, så här är det. Jaha. Jag har ju en personlig vänd etta med det här, med, med en person om det här. Mm -hmm. För jag, på högstadiet så var jag prao på tryckeri, mm -hmm. som också gav ut någon slags eh, annonsblad, kan man säga, i den kommunen och grannkommunen där jag bodde då. Och det fanns i den här fanns det typ insändare och det fanns liksom en, en Det var en insändare i ett annonsblad. Ja, det var nog faktiskt en insändare i ett annonsblad. Alltså det var ju inte bara annonser det var, det var nästan bara det var nästan bara annonser plus att det var, var det en tidning eller var det ett annonsblad? Ja, det fanns en redaktionell text per nummer. Okay. Och resten var annonser okay. och så fanns det insändare. Och det kanske fanns så här veckans rosen såna här. Alltså det var ju lite så här ja, du fattar ungefär tror jag vad jag pratar om. Oh, ja, knappt. Men <laughs> mm. mm. Du får tänka en blandning av postens sådana Vad heter den? Omslaget? Eller den heter det, den här som. All klam Kanske det är ett in. omslag bara? Nej, jag vet inte. Den jag heter har inte tittat på reklam på grej, länge. Men och det är reklam ja. i för posten då. Okay. Och sen får du tänka på den här mera Norrköping, om den finns kvar. Mm, ja, det ja. finns det väl. Mm. Så så. Och då, när jag var där så, var det, så skulle en person skriva, skriva och liksom, sätta den här insändaren då på, ett, på en tryckplåt mm. i en sättningsmaskin, eller vad det kan det stora apparater finns sånt där fortfarande? det verkar Det, ju var, ju... Nej, det, jag. det var ju helt det inte. Man kanske... sett inte på en plåt nej, men det här var ju 95 betyder. eller någonting. Okay, jag var på besök i här om dagen De hade inte såna grejer och... nej, nej, nej, nej, nej, och det kändes jävligt nej. det kändes jävligt old school redan då mm. när jag var där tänkte jag på. Alltså de var ju de här maskinerna var ju från innan datorn fanns Men i alla fall så var det någon som skrev om hur, hur den personen hade bytt subkultur och blivit hiphoppare. Mm. Och så satt jag in till den här kvinnan då skulle skriva Den här insändaren Eller mm. sätta den Och så skrev hon Hipphopare med ett p mm. Och då sa jag så här Men där ska det väl vara två p Sa Henrik 15 år Och då sa hon så här Nej, nej, nej, det är amerikanskt vet du Mm. mm. Jag håller med henne Jag håller ju inte med då heller men jag sa ju inget mer. Sen har jag ju skickat in en fråga till språket i P1 om det här. Mm -hmm. ja. Vad sa de då? Jo, det var ju på den här gamla goda tiden- när det var Lars Gunnar Andersson som svarade på alla frågor. Okej. Okay. Och han, sa, han drog faktiskt några exempel med det här med- shoppa och poppa popcorn som vi har själv dragit upp De med. har levt kvar, de exempel. Och han hävdade då att han trodde att det var vanligare- att skriva hiphoppare med två P mm. i hoppare- och så sa han att det var komplicerat. så det är komplicerat. Då, då kände jag mig ganska intelligent när sa Men, saken är ju den att jag har ju googlat på det här. Och det okay. är ju vanligare med hiphoppare med ett p mm. än Men det är ju helt sinnessjukt. Jag bara säger. Det är så rubbat så det är helt otroligt vad rubbat det är. Nej. Och jag skrev det också i frågan till dem. Typ att är det inte det här jag, är otroligt rubbat? Ja, men typ att jag hade googlat att det var fler täffar på 1P. men ändå så, Ska det vara så här. Ja, men det hade de nog missat i programmet för Lars Gunnar Andersson sa typ så här, att han trodde att det var vanligare med 2P om man skulle söka. Men alltså då svara på i radio på din fråga. Eh, ja, det jag. Ja, Okej, ja, men det var ju roligt. <laughs> ja, det var jätteroligt. Mm. Du tänkte att han svarade per mail. Ja, men precis. Ja, nej, nej. De sa mitt namn, ja. vart jag Oj. bodde. Och herregud, läste upp hela frågan. Vad har ja. du gjort med ditt det sedan dess? Ja, alltså det var ju, tanken var väl att man skulle satsa hårt då när man ändå var igång liksom, mm. och var känd. Men det gjorde jag inte, jag orkade inte det. Var det radiofrågeprofilen du försökte mm. bli med Svenska Folket? Ja, så då borde man ha skickat in frågor till andra program också hela tiden. Mm. I, väldigt intensivt under en månad. Mm. Men det, det gjorde jag inte jag bara För det är ju inte alls viktigt. jobbet med folk som gör det liksom. nej. Nej, nej. nej, men det är väl, jag tänkte olika Så att det, är ju, det vet de nog inte om nej. Att jag har varit med i språket Ring P1, är det någonting du brukar ringa in till? Nej, inte ringa in Man kan ju skriva till dem Ja, Har du ja. gjort det då? Nej, nej. Har du? Eh, nej Säker på det. Jag, om jag hade gjort det i sömnen eller inte? Ja Nej, jag har inte Men har du inte övertygats nu av mig och Lars Gunnar Andersson om att det ska vara två P i hiphopparen, eller i ordet hoppare då? Inte ett Hoppare, liksom. Du vill skriva hoppare. Hiphoppare. Oh. Hiphoppare. Mm. Shop shoppare. Shop -shoppare, blir shop -shoppare, e shop shoppare blir shop shoppare med. Det borde heta shop shoppare. Det skulle vara mycket roligt att hoppa då faktiskt. Vad heter skulle det heta så du shop Shoppare. Shop, shop shoppare. Shop, shoppare. Ja. men skulle det vara två P då i shoppare? Nej, då är det ett P. Ja. Det är också. Ja. Och popcorn med ett P såklart. Men ja. mm, poppa option. Poppa popcorn skriver du då. <laughs> poppa får man ändå säga att det står du för tiden, antar jag. Att poppa någonting. Popcorn, det gör du inte bara med popcorn då. Nej. nej. Ja, nej det gör man inte. Nej. Men hoppa gör man ju verkligen inte bara med hiphop. Eh, hoppa har ju ändå funnits i svenska språket ja. Väldigt, väldigt länge Men bara med ett P? Nej, med två P Ja, exakt Jag, eh, jag vill ändå jag hävda säger. att eh, ordet hoppa Kom eh, även tidigare Innan ordet hiphop faktiskt Ja eh, uh -huh. äh. Precis Ja Så då blir det väl två P då då? Nej, jag vill ändå göra en distinktion Mellan något som har funnits <laughs> i svenska språkigt länge Och något som inte har funnits så länge <laughs> Varför den här tunga handling? Ja, alltså du får ju skärpa dig, Johanna. Annars ska vi inte ha den här podden. Vänta nu lite. Vi ska mm. ha en podd där vi håller med varandra om allt. Tycker du att det är bra. Särskilt när du har fel, det tycker jag är nu värre Eller, Jag, du ska hålla med mig i alla fall Lars det det Gunnar håller med också Herregud. Lars Gunnar är på min sida Britta och eh, Anna, Anna Maj är med mig <laughs> Anna-Lena Ringarp är med mig också uh, Jag vet inte vem det är Hon var programledare i mm. P språket i P1 mm. för Inte nu längre mm -hmm. Jag, jag vet en Kurt Göran som håller med mig Du känner inte personen ändå Då sätter vi punkt Ja, vi sätter punkt kanske jag. Ja. Jag skulle gärna vilja avsluta här Hur har vi, tänkt vi skulle oss vilja det? det, men vi har inte kommit på något bra sätt att göra det på så det går Man fan måste inte. ha en catchphrase Men när det, det som ja. är som är sån här amerikansk Komediserie, en sån här grej som återkommer Och alla bara något, är så crazy varje gång de gör det Har du något exempel? Jag kollar aldrig på amerikanska mm. serier Och inte komediserier Och inte amerikanska komediserier uh, Nu kommer jag ju faktiskt inte på Någonting där Faktiskt men, eh... Hej då macken, vi ses imorgon Oj, det kan jag berätta en historia om eh, <gå> Nej men eh, imorgon syns vi inte Så det är ju falsk reklam känner ja. jag <gå> Och det är inte någon mack vi sitter i Nej, hej då säng vi sitter Fast du säng. skulle du kunna säga hej då macken För vi har ju en macka bredvid Har vi en macka bredvid? Ja vi har en <gå> liten mackbok En mackbok pro <gå> Yay, hej då macken Vi ses en annan vecka vi kan bara säga hej då Macken. Ska vi göra det? Hej då Macken. Ska vi säga hej då till den och hej då till ja. Studio Katten och alla studio maskiner. Ayö. Adjö.